Senpere eta ezpeleetan egiazko elebitasuna Euskara eta francesaren artian entzun ahal izan dute lekuan zirenek, ahatik seinaletikan parekotasun hori ezta atseman, ikurriak, euskal presoak euskal egira banderak, munduari erakuz dieza jogun you Country, lehiloak ez ziren falta, zaleek, landa, izagireaneiak, niebe, erbiti, zikar, eta beste txirinulari eskualdunak sustengatu dituzte, gohka eta ion izagire unkituak ziren ondotik. Esan deten bezala Zalegon erantzune gaurkoa gaineako izan dugun eguraldi traketxakin izugarri eta eskertzekoa gazetik. Metroik ezta egon Zalegon bakar bate. egon danik eta higien dana eman dute gure alde. Ni Euskaldunen alde behizik eta nik uste denon danak nik uste txirundulara ikuztik harritiuta eta oso poziteraera. Pua, izugarri izan da ez. Gaur berotzen ibili gaurka eta bihok eta Ba hori, balasterketa zirudin ez, ikorriña e, guztiak, gure zen, izenako jukatzen eta ono izan beroketan ere disfrutatu dugu. Sustengoak ez dira ez aski izan, Mikel Alanda xailkapenan agusian gorago kokatzeko, favorituetan zen turraintzin eta atzo lekubat ere galdu du, zazpigaren bukatu du, baina bere aldeko oiu guztiak estimatu ditu Mikel Alandak. Bai, asko, asko, nahiz eta gaur ba, unik, eh, onena ez izan ez, bazterran bueno, ikusi ditudan hainbat edita hainbat sale, asko lagundu diatzen. Bo, orain, decepzioa gainditu behar eta ondoko helburuak zoin dira. Bueno, orain, eh, donostiko klasiko egin behar dut, gero Espainiako itxulia.